чи до сплюндрованих рушників під хрестами, чи до трьох ніким не пізнаних, а, може, затаєних гуцулами чиїхось синів. І хреститься праворуч неї Єла Чиха, котрої лише Бог знає, де подівся її Єлак. Ще до війни і ще за Польщі перейшов на той бік до москалів, та й слід за ним загубився.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 як стрілив, упала на смерть. Та ще лицем у шубшину. Найбог боронить. Ніц нема лиця. І хто її поховає, як слижуків забирають? А цих, хто поховає? Хрестючись, киває через плече фрузина. Не дають уже й ховати пси. Везуть до косола. то їм щось поможе якби були впізнані. А там десь кидають у ями, та й уже, по всьому, так якби їм не було людини. Мучить фрузину усередині нутра щось таке, ніби там розіклали ватру, і пече той вогонь день від дня, і не дає їй ані дихати, ані спати, ані їсти. Ходить фрозина зігнуто удвоє. То перед цільрадою, то перед конторою, куди викликають одне за одним слижуків, петрюків, тораків, гулеїв. Десять фамілій нарахувала за раз. І так, ніби колють її кульки чи переймають злоги. Не знаходить собі місця. У тиждень до війни за одну ніч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 У них бесіда коротка. У тих снідали, у тих вечеряли, а тих не вибили лісовіту треба брати. Ця була колись жінкою, а та любкою у того, що тепер у боївці. Треба брати. Ця своїм дітям виплела вовняні панчухи, а прийшли перебрані у наших, Ці, що й добре говорити по нашому не вміють, та й забрали панчухи.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 гребінками хапають чорниці у зрубах, бо їм приходить велика охота, коли бочки повніють таким дармовим добром. Сказала б, Фрозина хоч слово комусь лагідне. Та що її слово? Коли жінки зумлівають з плачу, як слід їм тужить худобина і господарка ще світиться теплом і маєтком, а завтра маєтки розберуть чужі люди і піде прахом.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 Але молоді ще не знає, що на зерці повзегадина. О, фрозина вже така стара, що нічого не може. Але таки віддала у ліс три сорочки покійного Онуфрія, та ще Килим, що склала собі до смерти. Хто знає, яка буде її смерть? А на тім світі однаково. Чи укриють тебе веретою чи Килимом? Тепліше не буде, а їм у лісі здасться. Якби мала сина, то знає, де був би тепер. Сама би справила, куди йти. А так не мала нікого. Сама кости гріє на призбі. Кости гріє, а внутрі пече вогнем. Руки її не до карабіна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 Фрузина й потепер чує, як кричить Міця-Паленючка, не своїми голосами з подвір'я. «А огірки? Огірки з бочки, на що перевертаєте убійники? Працю криваву!» Це Міця, Маруська-Паленюкова, рве голос криком. А жінка, що жила, як класиця, голосу якої добре не знав навіть її чоловік, забрали іроди. Забрали? І чого? Яблуня всохла у Паленюків.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 Вона надумала гадку, нехитру, але й нешкідливу. Збереться їх дванадцять жінок-удовиць, та й наймуть у церкві дванадцять вдовиних службів, аби Бог відвернув цю чуму з їхнього села, аби змилосердився над людськими своїми дітьми і очистив від пошисті, і зглянувся. Та ж не може бути, щоб не діялася Божа воля на оцю коросту, на ці воші, щоб присіли край уздовжив поперек і п'ють крові, не напиваються. У 27-му році, як повінь стала у рівень з хатами, фрозина з жінками проколінкувала у церкві усю службу. Одну лише службу, 12 вдовиць і повінь на ніч упала. А коли була засуха, то жінки не так само робили. А тут буде дванадцять службів. Рано і увечер. Рано і увечер. І так шість днів. О, фрозинені товаришки з повені. Усі пішли би тепер за нею. Та лишилося їх лиш три. Вона Катерина Бундячка, що її чоловіка вода тоді взяла на сплавах-драбах, і Василина Шиманська, що його прокопа грім убив на Іллі. Ці тепер підуть, а до решти треба йти просити. Та як їм казати про таку службу? Вдовинний хліб, гіркий хліб. Але Фрозина не певна, чим дихає вдовина душа. Токмо не стара, не прив'яла. Треба йти до тих, за кого певна. Та ба, тих також позабирали. Бо згинули їхні господарики, ой, згинули. Але на те Фрозина голову має, аби думати,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 на голову не капає. Та й Бога просити мусять усі дванадцять жінок разом, за одне і те Грішні фрозини, ні думки, бо грішить вона вже і на пан отця, прости її Господи. А як же не грішити, коли у пана під церквою валяються хрести, не чурки дров, а святі хрести,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 З яблуниці пана отця з пані маткою забрали, як простих. І нікого не питали, і не звідомляли. А з простими ще по-простішому. То вона йде спершу в межі вдовиці, а вже по тому порадиться із святим отцем. Марея погодилася. Юрчиха погодилася. Шкреблякова невістка дала слово і Шулимчукова. Уже їх є сім. Катерина Процева стинкнула плечима та й лиш сказала, «Я буду думати, Фрозинко». А Дмитрючка на неї рявкнула. Каже, «Їм добре, вони чисті удовиці. Той вбився, той утопився, а її Дмитрючку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 Торубає. Спід Захаричів і міліціянта забрали і його жінку, і Любаску. Витко не від тої міліції був. Парашчина грати варіата грала, але на службу піде. Парасочка біленька, кров з молоком. Знає кіточка, що писочок її у сметані.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 Добру справу замислили ви Фрозино. Добру справу. Лиш я думаю, як його ліпше зробити. Кажете, дванадцять службів? Та для такого стане й одної, якщо вона відбудеться. Добра справа. Вас щось непокоїть, паноче? Пішла і собі узаду перед.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 «Зірке, око, фрозинко, люба!» У суботу вона знову ходила межихати. Усе було би добре, якби не Петра Щиха. Кого вона знайде натомість? Знову пішла до Дмитрючки. Дмитрючка плакала і не хотіла говорити. Розгнівана фрозина сказала, стоючи у дверях, Ніде не написано, що тебе не заберуть, хоч ти і не признала свого чоловіка. Світ зрадний і блудний, жінко, і світ пімстливий. Тебе лиш приклякнути перед Вілтарем, прошу, а більше нічого від тебе не хочу. Без тебе служби не буде, дурна твоя Ані то сама на руках принесу Петращиху з ногою у гіпсі.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 Думки, звернені до Бога цими дванадцятьма осиротілими душами, що благають для усіх людей села щасливої долі, і здоров'я, і втіхи, важать багато більше, аніж думки усіх нас, ситих і нерозлучених із своєю парою. Так прийдімо, припадімо і помолімося Господу нашому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 під паноцевим золотим Євангелієм і золотою ризою. Напівосліпла сухенька бундячка і Шиманська у пишнім кептарикою червоній хустці стороками, руда Марея і маленька як дитина Юрчиха, гонориста шкріблячка і скупана слово Шулемчучка, фудульна Процева і добре як хліб Гасюкова, Хитріша від лиса Паращчина і висока, як трепета Павлюкова. Десять. Фрозина бігала очима по Бабенцеві. Дмитрючка з малою дитиною на руці переміналася з ноги на ногу і нервово посмикувала хустку. Сльози йшли їй з очей градом і не могли стати. Бо не могла вона зробити десять кроків уперед ними ногами.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 про яку Фрозина забула. «Во ім'я отця і сина, і святого духа!» гули у голові дзвони і падали на порох дідушенкових чобіт. Чоботи ще трохи потупцювали, перед Фрозининими заплили ми сірим туманом очима і тихенько здиміли з церкви, не наступаючи на її поріг. Липень 1996 року. Ростоки на Галичині. Бо не знає ніхто. Моя дитинко, моє золоте срібельце, тобі тісно у мене під серцем. Не бий так ніжкою, моє любе. Ось я кладу руку на твоє скручене вдвоє тілечко. І вже мені легше, і вже мені вільніше у цьому коров'ячому вагоні, де замість худоби – люди, арештовані вітром і снігом, конвойовані снігом і вітром, і смородом, смородом, смородом. Багато людей, дитинко, усі шістнадцять хат із нашого хутора – Лишили паралізовану Одокію і німого Михайла. Михайло стратився на пуду на стайні. І, господи, хто ж його звідти зніме? Господи, хто його поховає? Кинуть хіба що у дільницю і підпалять ріща. Як вернешся колись, моє мальоване дитятко... Клади свічечку коло кожної пропасті, Коли кожної вершиді. Не одна там душа загублена, Не одна там душа заблудла. А паралізована баба Одокія Тепер все одно не сама. До неї під вікно приходять вовки І світять очима Замість каганця під стелею. Горо дриють. Дикі свині у царинці пощипують сіно олені, а навесні за зелені, як і чара, на ній зацвіте горобина. Душа баби Одокії переселиться у тримбіту і дотрембітається до нас. Може, тоді ми не будемо у коров'ячому вагоні, ти будеш тупати нозями, Твоя мама чекатиме тата. Прострелений тато встане з-під бука, Сльози висушить сонце, І тоді душа баби-одокії Обізується до нас сопілкою. Моє голуб'яточко, Не бий так ніжками, маму. Мама третю добу не їла, Мама хоче заснути і прокинутися тримбітою, щоб ти ніколи не грало веселої, моє серденько, ні тримбітою, ні сопілкою, бо не знає ніхто, у кому обізвиться його душа. Ша. «Не плачте за мною ніколи».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 У біленькій, рідко вишитій жовто-зеленим хрестиком сорочці із підгорнутими рукавами, і біленькій у дрібну квіточку невиразної барви хустині і темні штапельні спідниці розкладає перед хатою на паркан речі, зготовлені для смерті. Розкрита домовина, завужена донизу, і добре вифарбувана густо чорне. Стоїть на сходах веранди з піднятим до сонця узголів'ям. На кришці, припертій до веранди, розвивається складене удвоє тюль жовтуватого відтінку. Вересневе вранішнє сонце іще скупе, бо навіть прохолодне, ліниво зігріває золоту корону далеких гір, що з біч пишно піднімаються над тихим селом. За парканом лишивши позаду дрібний виноград, малинові мальви і флокси. Низько, майже попід самі ноги, стелиться туман незліченних різнобарних айстр. Перед айстрами теракотово сміються красольки, а обрамлюють цей пахучий живий килим чорнобривчики, що на випередки з красольками добігають майже вулиці. Сільська вулиця – Безлюдна й тиха. Лише чиясь заблудла корова збиває хвостом куряву і відгонить поодиноких оводів. Та ще блаженна Маріка, що від досвідку й до обіду ходить з кінця в кінець села, питаючись стрічних, чи не бачили її Івана. Івана убило деревом у лісі на років з десять. Ніхто Маріці давно не дивує і пальцем біля скроні навздухін не крутить. Село знає, як